Uciga și numele Domnului. Partea 25 Era foarte bine că puteau face focul. Nu-și luaseră răsaci de dormit pentru că erau grei și ar fi încurcat, obligându-i să meargă mai încet. De altfel, s-aștepta să le ajungă în aceeași seară la lac și atunci nu ar mai fi avut nevoie de saci. Viscolul și lana de la umărul lui Charlie le dăzuseră planul peste cap și acum, fără saci de dormit, singurul lucru care ar fi putut ajuta să reziste frigului era un foc. Nu se temea că fumul le va trăda prezența. Va fi ascuns de pădure, iar când se va ridica deasupra copacilor, va fi spulberat de vânt. În plus, lui Spivei îi vor căuta, cu siguranță, spre sud, acolo unde era capătul văii și drumul spre civilizație. Sala aș dezvălui și alte taine care o făceau și mai atrăgătoare. Unul dintre pereți era acoperit de un desen înalt cam de șapte metri, un totem indian reprezentând un urs, un grizzly probabil să săpată în peretele stâncos cu o vopsea galbenă corozivă Putea fi considerat în același timp și naiv și foarte stilizat. Tristin nu se pricepea destul de bine la totemele indiene ca să-și dea seama. Știa numai că astfel de desene erau menite să aducă în roc celor care ocupau peștera. Imaginea ursului era menită să întruchipeze un spirit adevărat în stare să le asigure protecția. Descoperirea lui i se părut de bun augur. Atât ea cât și Charlie și Joey... Aveau nevoie să fie apărați. Însă, după ce privi mai culoarea mintea ursul, i se păru că în el se ascunde ceva amenințător. Fapt ridicol, care reflecta numai starea ei de tensiune. Era vorba doar de o pictură pe piatră. Și totuși, după ce reexamina desenul, decise că ar fi preferat altceva în locul totemului. Nu avea de gând, însă, se caute o altă peșteră doar pentru că nu-i plăcea decorul. Căminul natural a cu mult mai mult în balanță decât gustul pentru artă al vechilor ocupanți ai peșterii. Cu un foc care se încălzească și să lumineze, peștera ar fi oferit un adăpost la fel de bun ca și cabana pe care o părăsiseră. Sigur că nu putea fi la fel de confortabilă, dar nu confortul o interesa acum, ci supraviețuirea fiului ei, ai lui Charlie și a ei însăși. În ciuda faptului că pădua să li servească în același timp și ca masă și ca pat, cea li s-arătă încântată de peștera pe care o găsea mai luxoasă decât cel mai bun hotel la care trăsese vreodată. Era o adevărată binecuvântare după atâta vreme petrecută prin zăpadă și vânt. Mai bine de oră, Cristina adună vreascuri și crângi uscate de brad cu care se întrețină focul pe tot timpul nopții. Revenind de numărate ori cu brațele încărcate de lemne, făcând o grămadă din butuci și crăci zdravene de brad și o alta din crângi și ramuri mai mici ca să atâte focul cu ele. Charles era uimit de vitalitatea ei. Era posibil ca toată această energie să-și aibă izvorul doar în instinctul matern de a să fa viața fiului? Nu găsea nicio altă explicație. În mod normal ar fi trebuit să se fi prăbușit cu mult timp în urmă. Era conștient de faptul că ar fi trebuit să stingă lanterna în clipa în care ieșea ea din peșteră și să o aprindă din nou când venea cu lemnele, pentru că era important să păstreze cât mai mult bateriile în stare de funcționare. Și totuși o lăsa să ardă temându-se ca Joey să nu se sperie de întunericul de păcură care îi înghițea. Beatul lui nu-i mergea bine. Respira greu. zăcea nemișcat și tăcut lângă câinele secătuite de puteri. Ascultând respirația greoaie a lui Joey, Charlie își spuse că găsirea peșterii era un alt semn bun care dovedea că avea un noroc, că într-o zi sau două își vor reveni și vor fi suficient de refăcuți ca să pornească spre lac. În același timp, o altă voce interioară, mai puțin prietenoasă, îl făcea să se întrebe dacă nu cumva peștera însemna un mormânt și, deși nu vrut să ia în considerație această variantă lugubră, nu reuși să alunge vocea obsedantă. Apoi ascultă picăturile de apă care cădeau într-o sală lăturată, Pereții reci de piatră și cavitățile care îi despărțeau făceau ca sunetul cât un fir de ață să pară puternic și straniu, semănând cu bătaia unei inimi mecanice sau mai curând cu bătaia unui deget în geam. Prima licărire portocalia a focului căzu pe ursul galben de pe perete, făcându-l să strălucească. Din lemnele care ardeau se revărsau o căldură binevenită. Conform previziunilor Cristinei, fumul urca în cavitatea deasupra căminului, lăsându-le aerul curat. Căldura focului usca și o la care domnea în sală, eliminând izul neplăcut de mocegai care îi întâmpinase la intrare. Zăcură un timp în căldura blândă și plăcută, fără să facă nimic, fără să spună nimic încercând chiar să nu gândească la nimic. După un timp, Cristina își scoase mănușile, apoi gluga, ca în final să-și dezbrace și geaca. Sala nu era pe deplin uscată, o străbăteau curenți de aer venind din celelalte seli, dar acum cămașa e groasă și lângeria îi erau suficiente. Îi ajută și pe Charlie și Joey să-și scoate hainele. Îi mai dădu lui Charlie niște tilenol. Apoi îi ridică ușor bandajul, trecurându-i pe sub el antibioticul sub formă de pudră și anestezicul. El spuse că nu-l mai durea așa de tare. Știa că o minte. Petele care invadaseră fața lui Joey începuseră să dispară. Umflătura dădea înapoi și fața lui schimonosită începea să revină la normal. Nările ei se dezipiseră și nu mai era obligat să respire pe gură, deși continua să emite un hârit ușor, de parcă ar fi fost răcit la plămâni. Te implor, Doamne, să nu fie pneumonie, se gândi Cristin. Ochii se deschiseră larg, dar era un fricoșător de goi îi zâmbi, făcuse și câteva strâmbături nostime, în speranța că va obține o reacție din partea lui, dar de pomană. Nici nu era sigură dacă o vede. charlie își dădu seama că e foame, doar când Cristin început să încălzească fasole și crem de aluminiu, care făcea parte dintr-o trusă special aflată în rucsac. Aroma-i lăsă gură apă. simțea un gol în stomac. Curând început să tremure de foame. Se sătură însă repede. Avea stomacul balonat și era greu să înghită. Mestecatul îi întreținea durerea din cap, care cobora apoi spre gât și umăr, agravându-i întreaga stare. Apoi mâncarea își pierdu gustul și devenia amară. Înghițit doar un sfert, din cât crezuse inițial că va mânca, dar nici sfertul acela nu-i căzuse bine. Nu mai poți?" îmi întrebă Cristin. Poate mai târziu." Nu ți-e bine?" Nu." Ce greață?" Nu, nu, Mie e bine. Sunt doar obosit." Îl privit tăcută și el se strădui să-i zâmbească. Îi Bine, când vei mai vrea, am să te-o încălzesc. În timp ce flăcările și dădeau viață umbrelor, făcându-le să-ți pe pereții peșterii, Charlie o privi pe cristin care îl hrăna pe joi. Băiatul era flămând, voia să mănânce și reușea să înghită, dar trebuia să-i strivească fasola și crevuștii și să-i bage lingura în gură, de parcă ar fi hrănit un bebeluș, nu un copil de șase ani. Sentimentul amar al înfrângerii puse iar stăpânire pe Charlie. Băiatul evadase dintr-o lume de o neîngăduită violență, dintr-o situație limită, în altă lume, în care viața îi se părea mult mai suportabilă. Cât de mult se rătrăsese în lumea lui, mai avea oare vreo cale de întoarcere? Joy nu mai voia să mănânce. că să era nefericită văzând cât de repede se saturase, dar nu îl mai putea obliga să înghită nicio firmitură. Hrănia apoi câinele, care dovedeau o poftă de mâncare mai bună ca stăpânului său cea ar fi vrut să-i spună că nu e cazul să plăbădească mâncarea pe Ciubaca. Dacă furtuna va fi urmată de o alta, dacă vremea nu se va îndrepta și vor fi nevoit să mai stea aici câteva zile, puținele provizii pe care le aveau vor trebui raționalizate și va fi păcat de fiecare firmitură irosită pe Ciubaca. Știa însă că ea admira curajul câinelui și se bucura de prezența lui aici, pentru că numai el îl mai putea ajuta pe Joey să nu alunece definitiv în catatonia lui. Nu îndrăzni să-i spună să nu mai dă mâncare câinelui, nu acum, nu încă. Să mai aștepte până mâine. Poate că vremea se va schimba și își vor putea continua drumul spre lac. Pentru o clipă, respirația lui Joe deveni și mai greoaie, ca un șuierat alarmant de tare și aspru. Tristin schimbă rapid poziția copilului și îi puse sub cap geaca ei înfăturită. Șuieratul dispăru aproape complet. Charlie privi copilul și își spuse... Te doare și pe tine, micuțule, tot așa de tare cât mă doare pe mine? Doamne, sper că nu. Nu meriți așa ceva. Ai fi meritat în schimb un apărător mai bun ca mine. Sunt al dracului de sigur de asta." Durerile lui Charlie erau cu mult mai chinuitoare decât lăsa el să se vadă. Medicamentele îl ajutaseră într-o măsură, dar mai puțin ca prima dată. Durerea din umăr și braț nu mai semăna cu ființa vie care îi rodea trupul. Acum îi se părea cumuleții de pe o altă planetă în el, și îi pisau oasele în fărămături din ce în ce mai mici, îi desprindeau tendoanele, îi tăiau mușchii în felii subțiri și îi turnau acițul furic pe stărăni, de parcă ar fi vrut să-l golească de tot ce avea în el, dizolvându-l cu acițul furic până când din el nu va mai rămâne decât pielea, ca apoi să o sacul de piele pentru a-l pune în vreo expoziție din lumea lor atunci când se vor întoarce în ea. Așa simțea și nu era bine, nu era deloc bine. Mai târziu Cristin ieși să adune zăpadă, voia să topească pentru apă de băut. Descoperi că se lăsase noapte. Din peșteră nu puteau auzi vântul, care urla cu aceeași înverșunare. Zăpada continua să se cearnă prin întuneric, potopind pământul, iar viscolul izbea cu furie de mente pe reții văie. se întoarce în peșteră și lăsau oala cu zăpadă lângă foc să se topească. Între timp mai discută cu Charlie. Detectivul avea o voce slabă. Durerea era mult mai insistentă decât lăsa el să se vadă. El îl făcu să creadă că a reușit să o păcălească, pentru că, oricum, nu ar fi avut cu ce să-i calmeze durerile. Cu toate astea, Charlie a dormit mai puțin o oră, la fel ca Joey și Ciubaca. Cristin stătea între fiul ei și bărbatul pe care îl iubea, cu spatele la foc și privirea ațințită drept înainte, urmărind jocul umbrelor și dansul flăcărilor pe peretele din față. O parte a minții încerca să surprindă orice sunet suspect iar cealaltă se concentrață asupra respirației bărbatului și copilului, temându-se ca una din ele să nu înceteze brusc. Revolverul era alături. Spre groaza ei descoperi că gloanțele din pistol erau singurele pe care le mai aveau. Cutia cu muniție rămăsese în mica grotă unde pansase umărul lui Charlie în rucsacul pe care îl abandona Era furioasă pe ansă însă și că uitase acolo. Pierduse și carabina și pușca de vânătoare. Singura armă care le mai rămăsese era revolverul cu cel șase gloanțele lui. Ursul totem licărea pe perete. La ora 20 și 10 minute, în timp ce Cristin punea lemne pe foc, Charlie i să geamă în somn și să-și miște capul pe perna improvizată din geaca lui împăturită. Era lac de sudoare. Cristin îi puse o mână pe frunte, avea febră. Îl urmări un timp în speranța că își va reveni, dar se simțea din ce în ce mai rău. Gemetele lui se transformase rănții pe tăușoare, care devenirea apoi stridente. Început să bolborosească vorbe fără noimă și propoziții fără niciun înțeles. În cele din urmă deveni atât de agitat încât Cristin îi pregăti niște tablete de tilenol și o cană cu apă, apoi încercă să-l trezească. Somnul nu i-a odihna de care avea atâta nevoie. Se trezi cu greu. La început nu-și dădu seama ce se întâmplă. Ochii erau încetoșați. Delira și părea că nu recunoaște pe Cristin. Îl forță să ia pilulele, apoi îi dădu apă pe care Charlie o bău cu locomia. A dormit la loc în clipa în care ia îi lua cana. Continuă să geamă și să bolborosească prin somn și cu toate că transpira abundent, începu să tremure. Îi clănțeneau dinții. Cristina ar fi vrut să aibă niște pături. Mai puse lămne pe foc. Deși în peștere era cald, își spuse că temperatura nu era suficient de ridicată. Pe la 22, Charlie se calmă. Încetă să se agite și să transpire și a dormit liniștit. În sfârșit își spuse ea. Domnul de care avea nevoie, dar se domea să nu fie o comă. Se auzit un sunet. Cristina apucă revolverul și sări în picioare de parcă ar fi auzit un țipăt. Joey și Charlie continuau să doarmă la fel de liniștiți. Ascultă mai atentă. Chițăitul se repetă. Nu era un singur zgomot, ci un șir de chițăituri ascuțite, distincte. Zgomotul nu era produs de o piatră, de apă sau de pământ. Nu era un sunet mort. Era altceva, ceva viu. Luă lanterna. Cu inima bătându-i nebunește, se îndreptă spre locul de unde venea zgomotul. Ținea revolverul pregătit. Sunetele păreau să vină dintr-o sală apropiată. Deși slabe, chițăiturile o înfiorau, atât de neapământene și stranii se păreau. Se opri la intrarea în următoarea sală, cercetând locul la lumina lanternei. Văzut stalactitele și stalagmitele ca de ceară pereții umeți de piatră, dar nimic care să-i separă ieșit din comun. Acum zgomotele păreau să vină și mai de departe, dintre a treia sau chiar a patra cameră. În timp ce își încorda atenția pentru a surprinde alte sunete, înțelese dintr-o dată despre ce era vorba. Lilieci. O mulțime judecând după sunetele pe care le produceau. Era clar că aveau cuiburi în alte săli, din alte părți ale muntelui, și că intrau și ieșeau prin alte deschizători din stâncă, pentru că acolo unde erau ei nu exista niciun semn al prezenței lor. Era în regulă. Nu avea nimic împotrivă să împartă peștera cu Liliecii atâta timp cât stăteau în încăperi separate. Se-ntoarse la Charlie și Joey, se așeză între ei, lăsă arma deoparte și stinse lanternă. Apoi se întrebă ce s-ar fi întâmplat dacă oamenii lui Spivei ar fi descoperit și ar fi blocat intrarea, obligându-i să pătrundă tot mai adânc în pieptul muntelui ca să încerce să descopere acolo o posibilă portiță de scăpare. Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi fost să străbată toată peștera, și în final ar fi ajuns la locul în care Liliece și făcu sărăcuibul. Ar fi notat până la genunchi îngăinațul lor, cu sute, poate mii dintre ei atânându-le deasupra capului. Nu era imposibil ca unii dintre ei, dacă nu chiar toți, să poarte virusul rabiei. Liliece sunt excelenți purtători ai turbării. Încetează, îi spus ea furioasă. Avea și așa toate motivele să fie îngrijorată. Fanaticii lui Spivei, Joey, rana lui Charlie, vremea. Drumul lung pe care trebuiau să-l străbată până vor ajunge la un loc civilizat. Numai liliecii mai lipseau. Era o adevărată nebunie. Exista doar o posibilitate la un milion ca să fie obligat să se apropie de lilieci. Încerca să se liniștească. Mai puse lămne pe foc. Chițăitul deveni mai slab. În peșteră se lăsâia liniștea tulburată doar de respirația a lui Joey și de trosnetul focului. I se făcu somn. Încercă, prin toate metodele, să nu adoarmă, dar somnul îi dădea târcoale. Îi era teamă să adoarmă. S-ar fi putut ca, la un moment dat, lui Joey să-i fie și mai rău, sau poate că Charlie ar fi avut nevoie de ceva în timpul somnului ei. Și apoi cineva trebuia să se de pază. Oamenii lui Spivei și-ar fi putut face apariția peste noapte. Nu, era furtună. Vrăjitoarele n-aveau voie să zboare pe cozile lor de mătură pe astfel de vreme. Zâmbi, amintindu-și gluma lui Charlie. Lumina pălpuitoare a focului era fascinantă. Oricum, cineva trebuia să stea de pază. Doar un pui de somn. Vrăjitoarele, cineva trebuia. A avut unul dintre acele coșmaruri în care știi că dormi, știi că tot ce se întâmplă nu e a ceea ce nu face visul mai puțin groaznic. Se făcea că toate peșterile săpate în păretele muntelui erau legate printr-un labirint și că teroriștii religioși al Isfivei pătrunseseră la ei venind din alte grote mai îndepărtate. Visă că se pregăteau să aducă un sacrificiu uman, și cel sacrificat era gei. Încerca să-i împuște, dar de câte ori ne merea câte unul, din cadavrul lui se iveau alți fanatici. Așa că, omorându-i, nu făcea decât să-i le numărul. Era cumplit de speriată, cu de numărul adversarilor, mereu mai mulți, până când toate peșterile de pe vale erau pline cu oamenii lui Spivei. Colcăiau a idoma unei voarte de șobolani ca niște gângăni. Apoi, conștientă de faptul că dormea, început să presupună că enoriașii lui Spivei erau nu numai în peștura din vis, ci și în cea reală, din lumea adevărată, și că puneau la cale un sacrificiu uman, în coșmar ca și în realitate, și că, dacă nu se trezea imediat să oprească, îl vor ucide de bine la pe gei. îl vor omorâ în timp ce ea dormea. Încercă să se smulgă din piroanele de fier ale somnului, dar nu reuși, dormi mai departe. În vis, smintiții se pregăteau să-i taie gâtul lui Joey, dar, în realitate, Dincolo de vis. Capitolul 69 Când se trezi Cristin, Joey mânca un baton de ciocolată și îl mângâia pe ceubaca Îl privi o clipă și simți că îi dau crimile. De data aceasta însă plângea fiindcă era fericită. Joy începea să se întoarcă din exilul psihologic autoimpus. Era și într-o formă fizică mai bună. Poate că se va face bine. Slavă Domnului! Fata îi se complet și culoarea obrajilor, deci nu tocmai sănătoasă, era, oricum, mult mai apropiată de normal. Nici respirația nu-i mai era șuierătoare. Ochii rămâneau totuși lipsiți de expresie și părea încă absent, dar nu în aceeași măsură ca în ziua precedentă. Faptul că se dusese și căutase prin rucsac până găsise acolo ceva dulce de mâncare era încurajator. Și se vedea treaba că tot el pusese lemne pe focul care ardea acum cu flacără vie. De deci dimineața ar fi trebuit să nu mai rămână din el decât o mână de cărbuni, pentru că nimeni nu-l mai alimenta în timpul nopții. Se apropie de Geoey și îl strânse în brațe, iar el răspunsă gestul ei, deși nu cu aceeași convingere. Nu spunea nimic, mai cu seamă că nimeni nu-l încuraja în acest sens. Îi evita privirea, de parcă nu era pe deplin conștient că ea era acolo cu el. Și totuși avea sentimentul că atunci când ea se uita în altă parte, ochii lui de un albastru intens o priveau pierzându-și expresia încetășată pe care o căpătaseră în ultima vreme. Nu era însă sigură de asta. Și totuși îndreznea să creadă că se întoarce la ea, descoperind încet drumul care îl readucea din lumea în care își căutase salvarea. Știa că nu trebuie să-l grăbească sau să exercite presiunea asupra lui. Ciubaca nu se înviorase la fel de mult ca stăpânul lui, deși părea mai puțin vlăguit decât ieri seara. Cristin, care se uita la ei, observă că acesta părea să capete puteri înviorându-se vizibil, în timp ce băiatul îl mângâia, de parcă mânuțele lui Joey ar fi avut putertă măduitoare Între copii și animalele lor există uneori o participare minunată, misterioasă și profundă, o legătură instantanee. Joey ținea batonul de ciocolată în fața lui, întorcându-l pe toate fețele. Se uita fix la el, un zâmbet îmiși la colțurile gurii. Niciodată nu-și dori să Cristina altceva mai mult decât dorea acum să-l vadă zâmbind. Zâmbi și ea, din pura plăcere de a fi alături de el. Charlie se trezi și el. Cristin se apropie să-l vadă. Își dădu seama din prima clipă că, spre deosebire de Cioi și Ciubaca, lui nu-i mergea deloc mai bine. Deși nu mai delira, starea lui generală era mai proastă. Fața era de culoarea drojdiei răbere, strălucind din cauza sudorii. Ochii fugiseră în fundul capului, de parcă oasele și tesuturile care îi sprijineau, nu mai făceau față poverii lucrurilor pe care le vedea. Era scuturat de frisoane atât de violente uneori, încât erau la un pas de convulții. Era deshidratat din cauza febrei. Limba îi se lipea de cerul gurii când încerca să vorbească. Îl ajuta să se ridice în capul oaselor și îi mai dădu un tilanol și o cană de apă. E mai bine?" Puțin," spuse el ceva mai tare ca o șoaptă. Te mai doare?" Peste tot," răspunse el. Te întreb de durerea din număr." Îi precizeia, temându-se că nu o înțelesese. Da, la asta mă refeream și eu. Nu mai e doar număr. Am impresia că e peste tot. Cât e ceasul?" Doamne!" exclamă ea uitându-se la ceas. Șapte și jumătate. Am dormit dusă ore în șir pe podeaua asta ca fierul." Joey ce face? Poți să-l vezi și singur." Deci întoarce capul și îl surprinse pe Joey tocmai când îi dădea ultima firimitură de ciocolată lui Ciubaca. Am impresia că își revine," spuse Cristin. Slavă Domnului!" Își trecu mâna prin părul uda lui Charlie, dându-i-l la o parte de pe frunte. Atunci când făcuseră dragoste la cabană, i se păruse cel mai frumos bărbat pe care îl întâlnise vreodată. Fusese impresionată de aspectul atât de bărbătesc al fiecărui mușchi. Și chiar acum, când era ghemuit, palit și slăbit, i se părea frumos. Avea trăsături atât de plăcute și ochi blânzi. Ar fi vrut să se întindă lângă el, să-l ia în brațe și să-l strângă tare dar nu o făcut de teamă să nu-i provoace dureri și mai mari. Poți să mănânci? Îl întrebă ea. Își scutură capul. Ar trebui, spuse ea. Trebuie să trecapeți pe puterile. Clipit din ochii congestionați, de parcă ar fi vrut să-și limpezească privirea. Poate mai târziu. Mai ninge? Încă n-am fost afară în dimineața asta. Dacă vremea e bună, trebuie să pleci imediat, fără mine. Prostii. În perioada asta anului... S-ar putea ca vremea să rămână frumoasă doar o zi sau poate doar câteva ore. Trebuie să profiți de vremea bună și în clipa când se poate să ieși din munte ca să nu te prindă altă furtună. Fără tine nu. Nu pot să merg, spuse el. Nici n-ai încercat. Nu pot. Abia dacă pot să vorbesc. Chiar ce efortul conversației îl obosise. respirația devenea cu fiecare cuvânt tot mai grea. Starea lui o înspăimânta dar ideea de a pleca fără el îi se părea inumană. N-ai putea să întreții focul singur," protestă ea. Ba da, o să mă tragi mai aproape de el, cât să-l ajung cu mâna și o să adun destul lemn, cât să am pentru două zile. O să fie bine. Nu o să-ți poți pregăti mâncarea. Îmi lași două batoane de ciocolată. Dar nu e destul." Se încruntă la ea și o clipă reuși să ridice tonul. Trebuie să pleci fără mine." N-ai altă posibilitate. La dracu. Așa e cel mai bine pentru tine și Joey. Și pentru mine. Pentru că nu voi reuși să ies de aici fără ajutor medical specializat. Bine, admise ea. Așa să fie." Se prăbuși extenuată după cele câteva cuvinte. Când vorbi iar, vocea scăzut se până la un fel de vibrație, care uneori dispărea complet. Când ajungi la lac, poți să trimiți ajutoare după mine." Discuția asta nu are niciun sens atâta timp cât nu știm cum e vremea, spuse ea. Așa că mă duc să văd. În timp ce se ridica, o voce de bărbat strigă din gura peșterii. Știm că sunteți aici. Nu vă puteți ascunde de noi. Știm. Dolei lui Spivei îi gătire. Capitolul 70 Acționând din instinct, fără să ia înseamnă pericolul, Cristina apucă revolverul și traversă în goană sala preintrarea în formă de Z a peșterii. Nu, spuse Charlie, nu-i dădu atenție. Se apropie de primul cot, făcut la dreapta, fără să mai verifice dacă era cineva acolo, văză doar peretele de piatră din imediata apropiere și, în dreptul următorului cot, o pată de lumină cenușie. Dincolo de ea se întindea porțiunea a tunelului, care ducea la ieșirea din peșteră, după care urma spațiul deschis. Se năpăsie înainte cu toată forța, pentru că acesta era probabil ultimul lucru la care oamenii lui Spivei s-ar fi așteptat din partea ei, dar și pentru că nu era în stare să facă altceva. Nervii începuseră să răsă o lase și nu se mai putea controla. Ticăloșii aceia stupizi și nebuni o sără din casă, o obligaseră să rădăcească pe drumuri, o să în peștera asta și acum voiau să-i omoare copilul. Omul nevăzut strigă iar, știm că sunteți înăuntru... Niciodată până atunci nu mai fusese cuprinsă de isterie. Asta îi se întâmpla pentru prima oară în viața ei. Știa, dar nu putea face nimic să se stăpânească. De fapt, asta nici nu deranja prea tare. Ba chiar se simțea bine, al naibii de bine, pentru că isteria îi dădea puterea să acționeze și o umplea de o furie oarbă și o dorință sălbatică de a -i ucide, de a-i face să simtă ce înseamnă frica și durerea. Cu același dispreț rațional față de pericol, dă două al doilea colț din tunelul de la intrare. În fața ei se afla ultima porțiune a coridorului, după care se întindea cerul liber. O siluetă se-i în lumina cenușii a dimineții. Era un om în hanorac, cu gluga trasă pe cap. Ținea o carabină, nu o mitralieră, dar arma avea seava îndreptată spre pământ, pentru că bărbatul nu se aștepta ca ea să apară în felul acesta, expunându-se cu totul gloanțelor lui ca un de nebun, căruia prea puțin îi păsa de consecințe. Îl prin surprindere și, în timp ce omul dădea să ridice țeava mitralierei, i-a trase odată, de două ori, de trei ori, nimerindu-l de fiecare dată. Era atât de aproape de el, încât ar fi fost imposibil să dea greș. Primul glonț spăru că îl ridică de la pământ, al doilea l aruncă în spate și al treilea îl de pământ. Mitraliera îi zbură din mâini și, preț de o clipă, Cristin speră să o poată apuca dar în clipa în care ieșea din peșteră, atât de mult dorita armă început să salunece pe stâncile propastii. Observă că nu mai ningea și vântul se potolise. Mai erau trei oameni pe pata din spatele celui pe care îl împușcase. Unul din ei, un adevărat uriaș, plonjease deja adăpostindu-se de gloanțele care iuciseseră prietenul, al cărui trup se mai zvârcolea încă pe zăpada însângerată. Ceilalți doi nu se dovedire la fel de iuți ca uriașul. O femeie scundă și durdulie stătea chiar în fața Cristinei, la 10-12 pași de ea. Era o țintă perfectă. Cristin trase și femeia căzut cu fața la pământ, explodând ca un balon plin cu apă roșie. Deși parcursese tunelul în liniște, Cristin începu acum să țipe fără să se mai controleze. Îi din toate puterile, urlând atât de tare încât o durea gâtul. Cu fiecare clipă, țipetele ei păreau și mai puternice scuipa cuvinte pe care nu le mai folosise niciodată până atunci. Ea și era uimită de ce îi putea ieși din gură și totuși nu se putea opri. Furia o redusese la un șir de sunete nearticulate și de obscenități incredibile. În timp ce scuipa astfel plămânii, după ce văzut fața grăsului a femei explodând, se întoarse spre cel de-al treilea personaj, aflat în dreapta, la vreo 20 de pași de ea. Din prima clipă văzu că e greș spivei. Tu!" își eliberă ea în țipăt întreaga isterie care o cuprinse la vederea cotoranței. Tu! Cățea mintită și bătrână!" Cum de reușiți o femeie de vârstăie să se până aici, luptându-se cu vremea ucigătoare din munții Siera? Nebunia să-i fi dat atâta putere?" Probabil!" Nebunia îi ștersese toate îndoielile, o făcuse să se uite de oboseală, așa cum îi anesteziase durerile atunci când își înțepase mâinile și picioarele pentru a imita o crucificare." Doamne ajută-ne!" se rugă Cristin. Baba stătațea până, neglintită, arogantă, disprețuitoare, de parcă ar fi invitată să tragă. Chiar de la distanța aceea, Cristin simți puterea ciudată, hipnotica ochilor ei. Imona la efectul acelei priviri fixe, trase. arma mai trece în mână. Rată, deși distanța nu era mare. Apăsă din nou pe trăgaci și constată, uimită, că glonțul trece din nou pe lângă cintă. Încercă să tragă cea treia oară, dar nu mai avea cu ce. O, oh, doamne, nu mai avea cartușe. Nu mai avea nicio altă armă. Doamne, ei mai rămăseseră doar mâinile goale. Fie, pot să o fac. Pot o fac și cu mâinile goale. O strâng de gât. O să-i smulgă a aia de căpățână. Hohotind, cu tremurându se duse de un val de mânie pornit spre spivei. Dar celălalt gigantul început să tragă asupra ei din spatele unor bolovani. Împușcăturile explodau în jur și ricoșau din stânci cu un șuierat pătrunzător. Își dădu seama că nu-l va mai putea ajuta pe Joey dacă va fi omorâtă, așa că se întoarse și alergă spre peșteră. O altă împușcătură. Schigea ascuțită de piatră tâșneau în urma impactului. Starea de isterie nu o părățise, dar energia nebună care îi seta de sânge se canalizase acum în direcția instinctului de conservare. Urmărită de tirul armei, alergă spre peșteră. Uriașul își părăția ascunzătoarea și se lua după ea. Alte împușcături ciuruiră piatră și a crezut că, de data asta, un glonț o va lovi în spate. Reuși să intre prin gura peșterii, străbătu linia dreaptă și ajunse la prima cotitură a tunelului în formă de Z. Aici se crezu în siguranță. O împușcătură ricoșă într-un colț de piatră și uizbin coapsa dreaptă.